Dendan, egun ona. Kaixone, zemuz, eguna? Ongi, bueno, beti bezala. Tazu, ze, zer moduz dendan? Bueno, ondo, ondo esan beharko. Gaur baintzat, atzo baino mugimendua handiagoa izan dugu dendan. Eguardiko amabia karte ez da inorra agertu. Jo, baina gero, amabietan, bapatean, hiru sartu zaizkit. Bat e, bere alabarentzako pari bat erosi naizuen gizon bat. Uda berria gainean daukagula eta bere armairua ba berritu nahi zuen neska gazte bat eta ezkontza baterako zerbait. Ezo zer gauza. Erosi naizuen ba motil bat. Eta denak batera, eh? Ba, batzuta izaten da. Baino alare oso ongi pasatu dugu, eh? Horri biligara, laurok batak bestei aholkuak ematen horrek oso ondo ematen dizula. Amabi urteko alaba batentzat, ba, nikia alkondara baino alaia oa dela. Ezkontza baterako, bakeroak baino, lonazko prakak egokioak direla. Azkenean, gizonak, binigona eta niki bat erosi ditu, alabarentzat, neska gazteak, bi soineko, bata motza eta bestea luzea, bi niki, bata mauka motzekoa eta bestea luzekoa, eta udako jertxe bat eta ezkontzan zuen mutilorrek, ezkontzarako laukidun prakak eta alkondara. Ah, eta horretaz gain, bakero batzuk, iruniki eta jertxe bat. Jo, eh? Zora garri joan zaitzuko iza? Takero, krisia dagoela esango dute. Ez da ba, asko igartzen. <tipen>